Ei, nici YouTube Mariana din București are un mare o, pentru că nu știe care este cântărețul dumneavoastră de muzică ușoară, preferat. Deci, cine vă place cel mai mult din domeniul muzicii ușoare? Ce cântăreț sau ce cântăreț? Muzică ușoară? Da. Dacă spun din cântăreții noștri. Când să cântăreți și din, din ai Că <laughs> Înțeleg că v-am la suflet melodia cu mama. <laughs> uh, Marinescu cu Ioana, o întrebare basică. Vă place picul chez? Oh. În acest capitul nu pot răspunde niciodată, nu-a niciun fel de văzut. Am observat, chiar și noi chiar și noi. Regulacel de la ora pe prima pagină am pus un titlu mare, Irina Loghin este vegetariană, nu bea niciun strop de alcool și nu pumează. E adevărat. Yes. Deci, casă. O altă întrebare primită prin telefon. Deci, uh, Iana Cristina din București, de ce ați ales muzica populară și nu muzica rock? Nu! Atunci când s-au pe acele videoclipuri frumoase, s-a spus că de la vârsta de, la de 3 ani, tatăl meu tata, tata m-am învățat să cresc această muzică, acest folclor. Și a rămas Fidelă. Gerbașul Manole din București, cu două semne de exclamare, să mai zic o dată Irina lu din rețeta cu clădite. Eu nu mi-amintesc să o spus vreodată, dar mai spuneți o dată. Rețeta cu clădite este. am învățat-o de la Ovelina Leanca, o, o prietena mea de acolo. Venea deseori când aveam copii mici, unde venea să mă ajute, pe nume Anica Pancia. Ele fiind destul de foarte bune gospodine, am învățat acele credite, deci. Se amestecă laptele cu gălbenușul de ou, cu arbușul, se pune și puțină miere, sunt pentru miere și nu pentru zahăr. După aceea miroasele zahăr vanilat. Așa. Se bate bine, bine cu telul. După aceea se pun merele rase. Deci mere rase prin răzătoarea chiar mare. Clătite. În clăterul, clătitelor. În aluatul clătitelor. Se pun 6-7 mere pentru 4 porții sau 5 porții. După aceea se întind. În tigaia este adevărat că se întind mai greu faptul că se îngroașe puțin acesta luat, dar se, se pot întinde cu, cu dosul unei linguri și se obține foaia subțire pe care o dorim. De aceea, după aceea se rulează, chiar nu mai au nevoie glătite de niciun fel de dulceață frunceața aceea deci frunceața o luasă merea aceea care există în aluat și merele. Au un gust nemaivor Deci, domnul Geabașul Malole, v-ați notat receta de clătită, putem să trecem mai departe. Uh, pentru astăzi, pentru a le face dumneavoastră, de data asta o surpriză telespectatorilor noștri, ați pregătit și un mic fragment dintr-o melodie de muzică ușoară. Sunteți pregătită să o interpretați? Fieți curioasă, și, sau, noi suntem bărbați frumoși să da grea din ăsta să mai Mâinii și vă gândiți, mulți în să nu suferiți, Că bărbații au viața nouă și noi nică o Ei vor și fericire, ei vor de-a... O zi înainte nu sunt toți nasole, nu mai avea niciun un nasole. Tata își cumpăr un costum de haine, trebuia să merge la o un nuntă aici, la un vecin. Își cumpăr un costum de haine nou-nouț și vine să-mi arate Deci, uite măi, mi-am cumpărat costumul, și spune mama. Mi-am cumpărat costumul pentru mâine, la care mie și lui sora ne lucia ochii la marcoapele pelea. Era un asfurea care noi îi numeau marcoape, din os. Era de lemn, erau mai inferiori. Deci, și seara ne-am apucat, eu cu ea. Eu am păzit sau ea am mai mai de țin, și am trezat nasul tata cu cuțitul. Și de la mâne și de aici din chip am pierdut toți nasturii. Am întâlnit un om cu bicicleta și am început să-i facem fiți în față. S-a dat -o omul jos după bicicletă, ne-a alergat tot câmpul să ne bată, pe care ne-a scăpat o femeie, că altfel mâncam în papară de o minte ninte poate și acum. Noi ne-am străduit de la 7. cinci fete și am adus un script card de nici Era un mic cu cercena, și, mergând de acolo, ia la la la, doua zi, la la la, poate înfăcească. El din dintr-un de acolo și începe acustică li Li-la-la, li-la-la, li-la-la, ardi doar focul să vă ată. Am uh, sugerat uh, ideea, uh, s-a dus la școală de muzică populară. Era la echipa culturală, la teatru, am dus o plăcută și mânață, frumoasă, ne-am distrat. Când eram tine, copii, deci, eram cu animalele pe un loc, Valea Dancelui. Acolo noi copii am amenajasem o pistă de copice, așa improvizată, și făceam cu rândul cine să întoarcă oile și animalele care avea n -a cu... Când a fost rândul lui Lina să le aducă mai pe lângă noi, atunci, am audit tipând, când s-a dus să le am audit tipând și când ne-am dus aproape de așa, oile veneau la pare, așa după oi, venea Irina tipând și, și mai mult și pe jos și pe sus, iar în urma lui Irina o haită de lupi, cel puțin 10-15 lupi erau după ea, dar nu aveau curajul să se repeadă deși nu aveau mai mult de 5-6 metri până la ea. Deci, ați auzit cum a scăpat din aluzie de lux la Domnului că n-au mâncat-o lupi pentru că n-ar fi fost la emisiunea ceaiului de la ora 5. Doriți să le transmiteți ceva celor care și-au amintit aceste întâmplări ale căror eroina ați fost? Le mulțumesc pentru aceste întâmplări pe care și le-au reamintit și îi iubesc foarte, foarte, foarte mult. Ei, e că nu Cine are de sucioare, mărie ce mărie oare. Mâna să fie curată, să mă apropia de tine. Ochiul meu, fără de pată, așa se cuvine, așa se cuvine. Azi a fi de în scenă și să-și să să impresioneze telespectatorii. Doamna Irina! Doamna Irina! Acesta e un E de bine. să vă uitați. să jos la A, pentru ce va fără pe de la mea. Adi, mărinelu. Marinela, Marinela, se eu ve, Marinela, Marinela, se dores, Marinela, Marinela, se eu ve, Marinela, Marinela, se dores, Mă la marine la Te-i doresc la marine la Te-i doresc la marine la Te-i doresc S-a-i părgat, am aici a i părgat, am aici eu părgat, am aici eu Nu... avut acine... nu că să fie, că ne că la Leoa Negre, uite la Negre că tu ai tocmitoa să te ascuți. ce faci? la aici, Georgia să ne trăiască, haideți să ne trăiască prin hai să ne trăiască ne Am întrebat genericul nostru, iar am întrebat păcinericul nostru, iar am întrebat-o adică pata noastră, a fost bânt și a fost mare, iar a fost exagerat mare. Acum să nu fie pă mare când e cea mai a fost doamna Irina Login și acesta a fost socrul mare, alias Maria Cârnești. Maria Lucirnești. Noi aplaudăm și o concluzie muzicală la acest moment tigănesc, melodia Asta e viața de tigani, interpretează Irina Login.